ще одне. І до цього я дійшов сам. Я справді чув його виття. Точніше, звук був реальним. Це не слухові галюцинації, бо почув його не тільки я, а й зграя справжніх здичавілих псів, які немов зачаровані пронеслися повз мене туди, звідки він долину. А в тому, що вони існували насправді, сумнівів не було. Один із них залишився лежати на снігу після мого пострілу, який, як я тоді вважав, урятував мені життя. Але це припущення виявилося хибним. Я був їм непотрібний. Знову перед очима зринала картина, як вони, шість чи вісім сірих, чорних, рудих, псів, Немов тіні майнули поруч, наче не було тут ні мене, ні мого пострілу, ні того родого, напевно, вожака, що за мить перекидався через голову, зариваючись у сніг. Здавалося, ними керувала надприродна сила, та сама, яка тієї миті стискала мої вуха і не давала ногам зрушити з місця. Нею було жахливе виття, що розливалося над засніженим лісом. Проти другого припущення мало що можна було заперечити. Не раз доводилося читати в газетах та журналах про якісь аномальні явища. Але я вважав усе це несерйозним. Офіційна наука їх не визнавала. І що я повинен був собі сказати, що їх не буває? Але як тоді назвати те, з чим я зіткнувся? Хіба це не аномальне? Та що з того? Я не мах, не екстрасенс, і навіть не шарлатан. Тому я не уявляв, що можна вдіяти, як більше не бути свідком отих тих аномальних. Покинути полювання? А ця химерна істота наче хотіла, щоби я це зробив. Але чому? Чому я? Адже не один десяток мисливців лазить тими ж лісами, полями. Чому ж ніхто не бачить нічого надприродного? А може... А може вони бачать, як я? І ніхто нікому про це не каже? Тримає у собі? Тьху! Я сплюнув. Та провалитись мені, якщо якийсь Давидюк або його небіж пішли б у друге до лісу хоч раз таке побачивши. Та що б я згорів, якщо б вони нікому про це не розповіли? Ха, таке важко було собі уявити. І раптом блиснула здогадка. Пригадався Семен і його історія про того хлопця Каліку, Саме про аномальне розповідав тоді Семен. Він його бачив. Не всі бачили, а він побачив. І мого пса бачив тільки я. Аналогія напрошувалася сама по собі. Але ж це міг тоді хтось просто йти через ліс у якійсь поволоці, тумані, і паралізувати того хлопця могло потім з якоїсь іншої причини. Напевно, певно, лікарі йому діагноз поставили, хворобу якусь знайшли. Ну, просто такий збіг. А пса я бачив чітко, і не раз, як і те, що він не залишає слідів, і що крізь нього проходять кулі, не завдаючи шкоди. Я поки що живий і здоровий, Ну хіба що оця гнила хвороба, яка вже минає? А що як це від нього? А що як, припустимо, цієї або наступної ночі почнеться якесь ускладнення? І я зранку також не зможу підвестися. І мені теж поставлять якийсь розумний діагноз. О ні, не дай Боже. Але ж в моєї хвороби є причина. Я змерз на зимному вітрі. У мокрому одязі тільки й того. Ну, таке сталося б з кожним. Звичайна недуга застуда. Та й, утім, якби те страхіття бажало мене знищити, це можна було б зробити простіше і швидше. Зграя з дичавілих псів запросто роздерла б мене на шматки, і не поміг би ще один постріл. Але в будь-якому разі я все ж таки не хотів думати про нечисту силу, яка прагла звести мене зі світу. Я взагалі не був схильний до думок про нечисть, і особливо тепер, коли минув перший переляк, і я видужував. Тому все більше схилявся до визнання якогось аномального явища. Та яка його причина, суть і чому стикнувся з ним саме я – на превеликий жаль, зрозуміти було неможливо. У лікарні я відлежав наповну, вісім днів, і почувався цілком задовільною у плані здоров'я і у плані моральної реабілітації. Лікарня пішла мені на користь. Я навіть рідше думав про сіті аномалії. Нервовій системі вдалося витримати цей жах її, я залишився при здоровому глузді. І зовсім несподівано в мене з'явилася ідея. Схотілося взяти відпустку і поїхати будь-куди. Звичайно, на дворі далеко не літо, але мені забажалося чогось такого, ну, скажімо, поїхати в якусь подорож. Наприклад, до Москви або Прибалтики, або ще кудись. Щоб сервіс був організований, ну, Харчування, там готелі і все таке. Щоб возили від музею до музею, вся програма була розписана. Або, припустімо, ермітаж. Я ніколи там не був. Як мені схотілося до ермітажу. І я загорівся. У путівку придбати неважко. Трохи грошей я мав. Відпустку мені дадуть. Все було так... Просто геніальні плани в моїй голові народжувались і народжувались. А що, як під час подорожі, я закручу роман. Такий собі легенький, з якою симпатичною дамою. Я навіть здивувався своїй дотепності. А коли я востання спілкувався з жінкою, «Навіть важко було пригадати. Та я тут зовсім заєржавів. Забивати голову різними химерними думками, замість того, щоб отримувати від життя задоволення, як це роблять усі нормальні люди».